Aquesta setmana l'Argentona, que està un, un partit per sobre nostre. El fet fa que si guanyem doncs, doncs empatem amb ells, que està complicada, però bueno, eh, com tot totes. Vaia. I bueno, l'aportem amb, amb ganes de de començar bé, bé l'any. Portem molts dies parats, tot i que hem fet diversos entrenaments i partits entre mig, però, però bueno, el començament de la competició una altra vegada, després d'una parada, és complicat certa.